Goeie dag aan elke liewe kind van Yahshua. Kom ons kyk een bykie vandag, wat kan ons nou verder leer van Abraham? Abraham en Sarai was kindeloos, of so het hulle gedink. Maar hulle het verlijk my bykie vergeet, dat Yahweh vir hulle gesê, dat hulle kinders sal hee. En ek denk hulle was net nie geduldig genoeg om te wacht nie, en om met vader te praat oor die saak nie. En intussen het hulle nou maar besluit, dat Abraham ‘ een keinkie moet hee saam met Hagar, wat nou Sarai sy diensmeisie was. En sy naam was Jesmael. Maar toe Abram 99 jaar oud was, het vader Yahweh weer aan hom verskyn en vir hom gesê, Ek sal my verbond sluit tussen my en jou en jou nageslag, buitengewoon vermeder met andere woorde, hy sal vir hom baie kleinkinders gee. Nou, een verbond is 'n baie belangrike belofte of een ooreenkomst, wat een mens aangaan met vader. Nou, vader het vir hom gesê, hy moet elke seen, elke mannelike kind, moet besnij word. En dit is dan ook die voorwaarde om so baie kleinkinders te kon hee. En nou, het vader ook vir hom gesê, jou naam sal nou nie meer Abram wees nie, maar jou naam sal van nou af Abraham wees, en jou vrou sal ook nie meer Sarahie wees nie, maar sy sal nou Sara wees, want ek sal jylle altwees sien, en jou nageslag sal baie, baie, baie mense wees, en uit hulle sal daar ook baie konings voorkom, Nou, een besnijdenis is 'n klein operasiekie wat een mens krijt. En Abraham het toe ook hierdie klein operasiekie gehad. En hy sit die dag toe nou daar in sy tent en hy gaan sit so bykie in die son, van het was sikker nou maar bykie seer gewees, wele weet ons operasies kan maar seerig wees. En terwijl hy daar sit, het Yahweh aan hom verskyn en Yahweh het aan hom drie boodskappers gestuur om hom te besoek en te kyk hoe dit met hom gaan. En toe hy nou hulle drie sien aankom, van ver af sien hy hulle aankom, het hy opgespring en hulle tegemoet gehaard loop. En hy het voor hulle gebeig en hulle na sy huis toe gebring. En hy het vir hulle gesê, As julle daar nou van my hou, kom eet nou een stikkie brood hier by my. En hy het aangau en aangau tot hulle besgesê het, Nou maar goed, ons sal dit doen. En hulle het toe na, na sy plek toegekom en hy het vir hulle water gegee, En hy het hulle voete gewas, want hulle voete was vreeslik vol stof van die lopery. En hy het vir hulle by een boom laat sit, seker nou maar in die koeltiekie. En Abram het toe gehaardloop, en hy het die kalfie gevat. En hy het die kalfie laat slag, en hy het laat Eliezer, sy dienaar, vorm die vleis bewerk. En toe het Abram na Sarah toe gegaan in haar tent, en hy het vir haar gesê, maak gauw, kom maak een bykie Meel daar so aan en knied het en maak vir ons brode en koeken, dat ons lekker kan eet. Maak ook die beste vleis wat jy kan. En Abraham het gauw gemaakt en hy het vir hulle botter en melk en beestvleis en skaapvleis voorgesit om te eet en hulle het vreeslik lekker geëet. En toe hulle klaar geëet het, het een van hierdie drie manne opgestaan en vir hom gesê, Ek sal na jou toe terugkom oor 'n jaar en dan sal jou vrou Sarah, een seen hee. En die man het toe daarna vertrek, en hy het nou weer na hulle plekke toegegaan, waar hulle moes heen gaan, waar vader vir hulle gestuur het. So nou, het hulle die belofte en die versekering gehad, dat daar gaan wel, ek kankie kom, Sarah, gaan nou haar eie kind hee, sy hoef nie meer bekommerd te wees, dat haar diensmeisie, ek kind het, en dat hy nou dalk, Haar kind ook moes gewees het nie. Sy gaan haar heel, heel eie kynkie hee. En sy het so uitgesien daarna en Abraham net so baie. Nou wat ons vandag geleer het is baie belangrik. Want hierdie ooreenkomst wat vader Jawe met Abraham aangegaan het, moet ons onthou is een ewige verbond. Nou weet jy wat beteken een ewige verbond? Een eeuwige verbond of 'n eeuwige ooreenkomst beteken dat ons nooit mag ophou om dit te doen nie. Hierdie verbond en hierdie ooreenkomst het hy gesê moet aan die vlees gedoen word. Nou die vlees is ons lijfie, dit is ons vlees aan ons lijfie. So jylle moet dit onthou. Hierdie verbond, hierdie ooreenkomst van die besnijdenis is vereewig. Ons mag dit nie breek nie, daarom moet ons dit vandag nog steeds doen en ons kinders moet weer dit ook doen. Goed, en ons moet nou weet, dat Sarai gaan nou een sien hee en dit was een groot, groot belofte. Want hierdie sien is ook een van ons stamvaders en ons sal die volgende keer verder van hom leer. Und auch mit Joshua den Brat vor ihr kann das Labort.